Bueno, Julio, eh, <ríe> vais a llamar Suso, Julio, ya eh, tenemos otro lado, fío telefónico, a nuestra amiga y eh, querida cantante, Cantador. cantautora, ses, etilóloga, en fin, es profesor de todo. Ami vamos. Amiga, eh, eh, eh, que baila, ya, baila que una maravilla. admiradísima sí. mm, persona. Sí, señor, sobre todo persoa Saudámola, non? Moiso. Pois, moi boas tardes, SES Hola, moi boa tarde, que tal? Boa tarde Sacamos-te do ensaio, así respiras un pouquinho fe, sí, no, Non pode ser todo o traballar fe, fe, Feitiña, moitísimas gracias por atendernos eh. Eres eres un amor de muller Que non vexas Bergantiñana tiñas que ser Claro eh, u... Moitas gracias be, Igualmente Ben Eh, eh, Moitísimas gracias por atendernos eh, Antes, precisamente, di, di Armando que estabas ensaiando Bueno, pues, así, un, un bocadinho, un minutinho solamente Vamos a, a incomodarte Vas a vir aquí a Barcelona o día... O día... 27, non 27, 27 de febrero ¿sí? O Festival da Canção Barna Sands, ¿no? Sí, señor, sí, uh -huh. sí. Co, co... Además, eh, una, bueno, unha data moi... Muy especial porque é un festival de canción de autor, a base uh -huh. de autor xa en, vos sabedes perfectamente que bueno, que hubo un momento en que era moi moi importante uh -huh. e se valoraba moito sobre todo da, da das músicas e dos músicos, pero pues, moito como escribían, o que dicían, no? uh -huh. Eso na actualidade está menos valorado e eu uh -huh. que son unha persoa que me gusta moito Diz. Sobre todo, siempre digo que uno son cantantes que son un ¿no? A, a mí me parece <risa> que, que, que se perdió un poco eso, eh, uh -huh. eh, precisamente que siga viendo este tipo de festiváis. Para gente como a mí, que consumimos principalmente texto, ¿no?, las sí. canciones, pues pois é moi é superimportante non, non sí. somente consume sino que a mendís que, que, que, sí, que ti tamén bueno Xes eh, eh, felicitacións parabéns de verdade que, que, que nos alegramos moitísimo Xan xa va, xa ves por, por eh, bastantes ocasións alegramos moitísimo eh, de, de, desexamos xe que sigas tendo estendo éxitos que sabes que nos facemos de talismán para ti e para todas as persoas que entrevistamos escoita que quero preguntar unha cousa importante vas a dicir moitísimo cas tuas posto que vais a, a, a volver a, a traballar sobre os a, a expresar sí. como ti sabes, ese liberar as arterias, e ademais aportas o ese traballo tan importante ese, ese tema tan bonito aprendlas para ¿no? sí. en catalán, en catalán. Sí, bueno, catalán de, de Salvador Espriu de Salvador, Salvador Espriu si, es sí, esa canción é eh, unha canción que a verdad que me gusta moitísimo cantar porque a vedor gustabe moito como poeta e despois gustaba moito uh -huh. a lingua catalana, aunque igual que me gusta moito, gustaríame fala ben. Sí. Bueno, falala, ten un afalo, pero pero enténdela moi ben. Sí, sí, entendo, entendo ben porque eu escoito moitas veces Radio Cataluña, teño TV3 instalada tamén no <risa> no no claro. ben, E despois tamén me gusta moito, sobre todo o que máis le o que máis xa en catalán é ler, sinceramente, uh -huh. leo máis, me gusta máis ler, incluso casi, clásicos da literatura universal en uh -huh. catalá e me preguntan pero por qué no? por qué o catadiu por qué no que, si, a mí gustame a mí gustame é un idioma de comunicación importante claro que sí sí, como outro calquera igual bueno, tú como representante galega por certo acordaste de que la vez que estivetes aquí nos nos estudios eh, dixemoslle a, a non sé si foi a Laia ou a Isabella, que falamos con ela que dixemos que éramos talismán biche e eh, aí eh, sí na, na no, no Benidorfes que, que que foron elegidos sí. para poder participar en ese concurso sí. de verdade que que es una tontería lo que estoy diciendo, pero... bueno No, no, no es, eh, claro que no. Coinciden eh... que somos talismán, ¿no? Sí, sí hombre... Eh este este este eh, <risa> pues, cada, vez, cada, vez, cada vez que falamos contigo é eh, un eh, eh, eh, eh, Bueno, para nosotros nós oh, un placer yo, sempre falar contigo, ademais, eh, é ver igual porque como xa cheirixen ante una antes é unha honra para nós e ademais que ti que lles ver gantiñana eh. por los catro costados sin sí. en fin, que para nós é unha delícia. Eh, eh, para mí igualmente, claro que sí, porque é eh, eh, un luxo que a esas cosas que sigan eh mantendo viva a cultura galega polo mundo. Eu quero que dicir a todos os nosos entes e seguidores unha cosa importante, que este pre, previo, o que vais a fazer aquí precisamente a Barnasan é previo a un, unha cousa moi, moi interesante que tens que dicir a todos os nosos entes. Vas a, vas a cruzar o charco, non? si. Sí. <risas> cando antes xusta da pandemia acabábamos de chegar de unha xira tamén latinoamericana, eh, tiñamos previsto continuar esas xiras eh, o mismo outubro uh -huh. de, de 2020, pero, bueno, coiúnos este, pequeno, este sí. pequeno contratempo histórico, e agora volvemos outra vez, uh -huh. e a, voltamos a Argentina, a Chile, a Uruguai. A Uruguai, Montevideo e a, a, Uruguay, Uruguay, Montevideo y a Rosario. Uh -huh. Allí, a Mendoza, iremos a, a Santiago de Chile, vamos sí, a, a Buenos Aires, pero despois en outono esperamos ir arriba, seguramente iremos a México tamén, oh. por aí que é unha terra moi que vos sabedes que que é moi querida, se sí. que realiza musicalmente moi moi moi querida así. Sí. Non hai non hai unha verbena galega onde non se baile unha rancheira, non? Sí. Eh é moito, moita emigración tamén, a Tamén muitísima. Sobre todo en Ourense hubo muitísima emigración. Sí, sí, sí, sí, eh aí é unha terra México non lo pone pero tanto Argentina, como uh -huh. como Buenos Aires, a, a última vez somos ata até Paraguay, ata Salvador. Uh -huh. A min Latinoamérica sempre digo que con todo cariño uh -huh. que a nós, non, pero uh -huh. é un continente no que me sinto casi máis cómoda ainda que en Europa, eh. Gusto sí, eh, sí, sí, moito de eh, eh, e musicalmente eu son quizás máis consumidora de música latinoamericana que de música europea. No? Uh -huh. e, foron foron os, as, as grandes Voces da canción latinoamericana dos século XX que me criaron e as que me enseñaron sí. a pensar. Mm -hmm. Víctor Jara, Violeta Parra, Mercedes sí. Sosa, Atahualpa Yupanqui, Silvio Rodríguez, fueron personas Carlos Puebla, que os ti... coitei muitísimo, Jorge Cafrune, et et que et me enseñaron a pensar, ¿no? ¿Etites uh -huh. algunha milonga tamén que, sí. que, que, que, que cantase todo? Sí. Claro, porque a mí me gusta moitas milongas camperas, gustáme moito mm -hmm. a a o folclore argentino e o folclore sí, chileno, gustáme sí, moito, sí. então e queria irme con eso unha é o que come somos o que comemos eh, eso, no, nunca mellos dito somos o que comemos e o que consumimos cantareira que sacas sacaslle punta todos os lápices que, que, que te asocode de, de no, verdade real, eu no queria andamos puntadas eh, eres unha unha grande Bu, bueno guitarra percusión e voz eh, sí. unha grande si sí, de todo en, en todos os sentidos porque eu, eu eh, ses quen te enseñou a bailar tan ben? ai pois mira, entre outras persoas xe belli día. Ah, <risa> outro outro grande admirador, sí, sí, sí, persona que que, que tamén admiramos eh, moitísimo, si sí, sí. é moito mellor que a min, pero Bueno, sí, bueno, bueno, mestres, bueno, bueno. Eh, no, no, con humildade eu digo, claro, eh, a, a discípula sempre ha de ser <risa> agradecida e eh. Eh, para un discípulo ou mentor Sempre é eh, uh -huh. o mellor do mundo É no? sí. sí, sí. eh, eh, un grande eh, Xavier é eh, un grande Pero pero nos admiramos a ti moitísimo o sea, que, que non nos poños aí <risa> <risa> Non nos poños non <risa> <ahí. risa> brete A, a ver... mi gusta moito tocar Pero bailar aínda me gusta máis eh? sí. Sí. Me Ay, gusta sí. moito bailar Creo ah. que que, que bailar a cousa máis bonita que hai e bailase pouco tamén agora pouco, é sí. bailar máis é bueno, bailar sí. máis eu vou aprender, eu, eu de, de verdade que, que fago, fago todo o posible os lunes e os mércoles vou, vou aprender ainda que sexa baile eh, de, bueno. de ese latino, pero é verdad que calquera baile, calquera baile sí, movimento, o movimento sí. é importante claro sí, e sí, a música acompañando ese movimento é, tre... é, é... a gente sorrir de a xente, bailar, ir a unha festa de bailar, iso é o máis bonito que hai, claro. Sonsa de eso, que vergonza robar ya un pobre. Si, eh, no. que fan, eso fan o moitos. Bueno. Escoita, hai que convocar a toda a xente, a toda a xente que nos está escoitando, yos, bueno, seguidores que vayan a Barnasáns precisamente o día 27, que poden sacar as entradas antes, que a mellor saleis un poucoiño máis económica. E senón, pois pues, que el mismo seguro El mismo xa sacan o día 27 poden, poden sacarla. Por certo, falamos antes dunha dunha peza que, eh, que que van a escoitar todos os os que se acheguen ali en catalán, pero tamén te unha nova en, en galego. Unha nova que, que presentaxes aquí, mm. hai pouco tamén. Ai, sí, claro. O mea dunha nena. Sí, o mea dunha nena fala moito da... <risa> fala moito deste de momento, sí, tamén, da eh? no? tristura. Mm. Non quizáis eh, enfocada neste momento, simplemente está escrito... Desde unha tristura que todos sentimos algo Un momento determinado desde... Una... Sí. De, de que non hai por que negar, que sí. non hai por que en ningún momento avergoñarse deses sentimentos, son sentimentos mm. humanos. Exactamente. E eh, eh, hai que intentar entender eh, que, que todo pasa e que a tristura pasa tamén. Tamén. E eh, hai que sufrirla do xito máis tranquilo e sosegado que non se sea posible. Mm. E eh, eh, dixo, trata esa canción da... da Da, da tristura de, de está escrita sí. un día mm -hmm. que estaba triste y sí. escribí ese tema mm -hmm. eh, eh bueno o gallar todas as nosas tristuras tivese en Como resultado unha canción no? é, que, una... é bonito materializarlo Unha mensaxe sí. unha mensaxe Para todas as persoas que, que, que, que Tuveron ese momento así un poquinho eh, re, re, Recollido Por así decirlo uh -huh. Escoita, esto quere decir que Venga, diría, despois unha pregunta Estase buscando xa Alguna peza máis para poder Poñer no novo traballo Que seguro que xa estás preparando Si, sí, bueno, sempre Sempre por sorte non tiño problema para para vale. hacer pezas, no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, sempre eh, vou componendo, ¿no? uh -huh. non preparo un disco, sí. eh, digamos bueno, vou sacar un disco e fa, vou facer as 12 canciones de ese disco, no? no. Voy, vou escolhendo entre o que xa tiño escrito sí, uh -huh. o que me apetece eh, cantar no momento determinado e eh, uh -huh. eh canto esos temas. No, moi ben, estupendo. Eh... eh na, na, na páxina que, que, que nos enviaron ese outro día con respecto ao, ao dossier de, de, de información con respecto ao teu traballo pois eh, figuran cousas interesantes algo que me gustou moitísimo que falan de ti como que eres unha muller con, con, con certa cadencia da canción de autor latinoamericana home uh -huh. pero ti tes moito, moito tradición galega sí, tu eres moito... cantareira tamén Sí, o que pasa que, bueno, eu son cantareira de, de corazón, pero non fago música tradicional galega entón a xente identificame máis con moitas veces os traxos que visten os meus temas Si sí, eh, sí, sí. sí que, sí que hai uh -huh. eh, moito de galego, sobre todo na miña forma de cantar uh -huh. pero tamén hai moitísimo de, de latinoamericano no, no x, na forma de ser, digamos, uh -huh. cantora porque eu son basicamente dúas cousas que Cantareira es cantora, ¿no? ay, nunca, ay, nunca sí. me consideré cantante, eso, eso, sí, eso, sino, sí, sino sí, cantareira sí. es cantora, ¿no? porque el cantor decía Carlos Puebla, cuando le llamaban cantante no le gustaba nada, decía Carlos Puebla, yo no soy un cantante, yo soy un cantor porque cantante es el que tiene con qué y cantor es el que tiene por qué, y yo eh, tengo por qué. No mm. sé tanto con qué, pero tengo por qué, ¿no? Eh, e, yeah. e eso es lo que me mueve a mí, al final. Claro. Cioè, no, ningún tipo de virtuosismo vocal ni nada que se le parezca, sino simplemente la pues, mi, miña vontade de, de decir... De, como decía Violeta Parra, yo canto para diferenciar lo verdadero de lo falso y si no no canto, ¿no? Claro. Si, además ti, ti eres por a tua formación, por, por, por, por que ti eres en sí, eres transmisora y entonces sí. a, a, as letras e as formas de, de comunicar a xente co no, nos teus discos, además o traballo é incansable, ¿no? Porque en 8 anos nada 6 ou 7 cantos discos, 6, ¿non? Sete Sete, xa ves o sea, ca Casi ano por... por... Ca casi disco por ano eh, eh? Ademais por toda a península Por parte de Europa E agora en América A conquistar bueno, América, non? Bueno, creo que Eu, eu sabes que mm, Sempre digo que Depende de De, de con que te compares Eu, eu que sempre lín link eh pois pues, xente que que foi moi prolífica e escoito xente que foi moi prolífica, dizer, x, x, x, x, como, que decir, ti con xente con que xa non te digo irte a xente super antiga, senón mm -hmm. sí, un Paco sí, sí, sí. que ten mm. ao mellor 80 libros publicados, Carai, no? e, sí. eh, eh, entre eh, además ensaio, narrativa, no eh, nove, eh poesía, eh, a min sempre digo cando me preguntan que que queres facer, o sea, ¿qué, a que aspiras na vida, te digo digo sinceramente, eu non sou unha persoa ambiciosa nin que diga, gustaríame tocar neste escenario, neste outro, porque casi me parece un desprezo, creo que calquera escenario donde axa a audiencia que te estea escuitando é igual de importante, pero sí que hai algo que sempre digo e que se podo morrer con 40 discos, non vou morrer con 39 no? claro eh, eh, eh, o, que máis me, me, o que máis claro teño que, que eu quero facer canxións no? eh. eh, porque o que máis me gusta quizais ainda me encanta alas de todo é facer cancións. Si, sí, señora. E ademais rodeaste de, de, de grandes músicos e grandes intérpretes e grandes autores. Por certo, o outro día escoitei, non sei se foi no, no Facebook de 20, cantaron con Xavier Díaz que mencionabas antes. Si. Sí. Un... Sí, bueno, Xabier é, é amigo meu, antes de nada, antes de todo, então por eso eh cando fomos a, a despedir as irá de liberar as arterias a Compostela, que xa ah, a última data. Eh, quixen agradecerlle á xente que gardaron durante tanto tempo as entradas, porque mm. gardaron as entradas sí, durante 2 sí. anos eh facendo un concerto especial. Eh, eh, pre, eh, pre, bueno, pediñase a ver se se apetecía pois pues, es ouvir, el eh, dixo que sí A ja. eh, a xente pois pues, como lle gusta moitísimo a e eh, eh, eh, o queden tanto, pois pues, gustoulle claro. moito verne Ya ti tamén sí, te queren, bueno, que que demos. Sí. Moi humilde estás uh -huh. te poñendo hoxe, Non sei como, pero hai que, eu teño bueno, que... Pero, eu creo que é un persón humilde, pero, pero sí que é certo que claro, se si me falas de de xente que o admiro tanto, claro, para min sempre eu sempre vou estar por baixo, non? Sí. Bueno, pero non non non mal sentido, da. No, no. ah, vale, vale, vale, si. Sí. pero é normal pois hai moitas Ben, eh, persoas que eu lle di clase de pandeireta, que se lle preguntas quen é a que, que mellor canta no mundo, van che decirs e eh, non os son, pero claro, é normal, un sempre admira moitos seus profesores. Mm. E eh, claro. deben nacido, e eh, deben naci dos ser agradecidos. Sí, exactamente, e sí, Pero ti, sí, ti eres profesora, que que, que, que, que carai. Bueno, claro. eh, eu admirote moito, e eh, eh, os nosos ointes tamén, eh, que, che, que, que teñas constancia diso. Escoita, uh, um, ses, mm, mm, máis pre preguntas virían pois, o Carón, volver a repetir o feito do, da conquista de América uh -huh. que, que en realidade vas a pasar bastante tempo non? por lo menos, eh, eh, comeza o número de marzo, non? Sí, bueno, vam, vamos pasar máis ou menos desde o día 6 eh, contamos volvernos a finais de 20 e pico uh -huh. eh, vamos facer só o sul no? a uh -huh. finais de Uruguai, nada máis a última vez subimos arriba Mm. Uh -huh. eh, acabamos a xirar en Centroamérica, en o Salvador, pero uh -huh. esta vez sí que vai ser máis. Vamos a facer máis lugares de Arxentina. Mm. Uh -huh. eh, vamos a facer Chile, uh -huh. que non a fixemos a última vez. Chile, claro, pero... sí, sí. Eh? Rico Re reincorporar, quero dicir que que, que Chile, que non sí. non tiñades visitado visitado antes, quero dicir. E sí. sí, ademais vamos con Estou preparando un disco de versión sí. eh, Alguns dos meus temas en, en español para, uh -huh. para que ali me poidan entender non? Sí, eh, sí, Alguns sí. temas Sobre todo temas que din cousas Alguns temas que a mí me gustaría que a xente escuchara. A última vez que estive en ali eh, A xente me decía que lle gustaba Moito escuitarme cantar eh, A porza e uh -huh. eso Pero que lle gustaría moitísimo poder entender algunhas letras non? entonces sí. dices, Claro, farei un disco de Sí, de versión sí. para que me poiga entender algúnas cancións ¿no? entón, eh, tamén me fa ilusión eso que, claro. que hai temas que des vou poder cantar sobre todas as mulleres de Alí que sabes Eh, a situación en, en Latinoamérica para Precaria, sí. precaria. Mm, sí. eh, a, a xente nova, sobre todo as mulleres novas Carecen referentes femininos pues, Na música, moitas veces Que non estean hipersexualizados ¿no? mm. Eu sempre digo que a música Neste, neste sentido foi nun declive Vos acordades sí. vos perfectamente pues, Que nos anos 90 Gustarache máis ou gustarache menos non Pero aquí, pues, eso, pues, non sei Estaba Rosana, casou a guitarra mm. e, cantando as súas canxóns, ella baila sola con guitarra cantando as súas canxóns. A propia Shakira sí. era unha, unha muller que cantaba vestida con os vaqueiros a súa guitarra. Isto mudou moito. A industria musical foi cada vez sexualizando máis a muller, que a música en boca da muller se normalmente máis lúdica, que diga menos cousas. Tamén, bueno, a exposición do corpo, no? moitas veces parece que hai que ser máis modelo que... Sí. Que, uh -huh. que ter aptitudes non, intelectuais uh -huh. ou vocais para, para facer unha carreira musical, uh -huh. e isto, por desgracia, non me llorou, senón que é moi probable que podamos decir obxectivamente que empeorou, uh -huh. e entón, eh, ali sí que ves que uh -huh. eh, entende o que vou dicir, pero moitas veces eu digo, mira, en Europa eh, case, case podemos afirmar que eh, polo menos na Europa, eh, du... na Europa du... que... Que, digamos que mellor está que, que mellor está políticamente Sabemos que a, a muller que non quere acceder a determinado discurso É porque non quere Porque mm. é fácil, é relativamente fácil Acceder a un discurso empoderador No caso das mulleres latinoamericanas Non estamos no mesmo sí. No mesmo momento sí, Ni sí, no mesmo sí. nivel no sí. Entón, eh, aí sí que Ti te ves muitísimo máis Non quero dicir necesaria Porque eso podría sonar mm. na xista mm. Pero sí máis pertinente, no? sí. e, sobre todo, eh, notas moito, vos pensades, que ali é unha terra que consume moito, moita música, moita literatura, moita literatura, lese moito máis que aquí, e, ademais, eh, admira-se moito a pluma, quero dizer, son, eh, son lugares onde, ainda a día de hoxe, os cantautores son moi admirados, no? mm. e, e, de feito, da, deron grandes grandes autores e autoras, ¿no? de esas mm -hmm. pues mira, actualmente un que é super que, que, que ven precisamente de Uruguay é Drexler. ¿no? Drexler, mm -hmm. si. Sí. Porque... estás falando de un de un dun, mensaxe máis feminizante, ¿no? mm -hmm. Que eh, para poder darse a coñecer que que a muller eh, eh, poida gabarse de sí mesma, que, sin ter que sin ter que escoitar mensaxes machistas ou Sí, eh. de, de, sí pero de... non só iso, tamén tamén, además do feminismo, eu creo que en, en, en min hai temas que son absolutamente transversais, quero dicir, eh, non estando falamos de Galiza, ao final non falamos de Galiza, falamos do mundo, mm. no mundo hai moitísimas linguas e moitísimas culturas minoritarias sí. que están denostadas, das que a xente moitas veces se avergoña, eh, esa mensaxe de, de que a diversidade é positiva e de que a diversidade é unha riqueza e non unha pobreza, e hai que espallala e non uh -huh. acabar con ela... Esas mensaxes entenden exactamente igual ali que aquí, porque mm. en Latinoamérica hai muitísimas linguas eh, vivas, en Latinoamérica hai muitísimas culturas e muitísimas etnias. Sí. Que están moi expresadas, que, que é peor ser, digamos, guaraní que branco, non? Cando sí. eso non é certo e ese un discurso que se ten que erradicar. Non, mm. o empoderamento non, non é só eh de xénero, non é a homofobia ali tamén é, é terrible, claro. É un, é unha é unha é una mensaxe en xeral da aceptación da diferencia e da aceptación da realidade diversa como algo que non é negativo, que é positivo e sí. que unha nena non se ten que avergonhar nin de ser unha nena, nin de ser este de, de determinada, de etnia, nin un neno tampouco de que queira bailar ballet en vez de conducir un camión. que nos atin a todos e a todas, non só ás sí. mulleres. E creo que se entende perfectamente ali. De feito a última vez que junto cara, cógome que unha señora se chegou a min emocionada, con lágrimas nos ollos, te me dicía ses Acordei-me tanto de meus avós durante o concerto ah. Porque meus avós eran indígenas E, e avergoñábanse da súa condición uh -huh. Porque cando chegaron á cidade o, o, o, o, o chamado Home Branco, no? era sí. o dominante E sí. todo o que non fose iso uh -huh. Era considerado inferior e menor E non sí. é nin máis nin menos que o que pode contar Pois calquera dos meus avós se, estive, se estivese vivo que, O que contaría, non? Sí. É o mesmo, no, no, non nos podemos esquecer Que a realidade é dun planeta É moi similar por sorte ou por desgraza, en este caso por desgraza. Sí, sentirse un mesmo é sin avergoñarse de nada, que, que son da, son da Patagonia e e sí. É o que maltrata, é o que insulta, é o que agrede. Exactamente. Cada un é diferente, claro que é diferente, ti e eu somos diferentes, todos somos diferentes, tú nese, ninguén é Armando, ninguén é Julio, mais <risa> que nós mes. Claro, mes. Sí, sentirse mesmo é es bonito o que hai que É o que hai que, que, que, que mirar. Exacto, e que o problema non o ten a persoa que é desta maneira ou desta outra O problema, no. problema teno un mundo que ten que cambiar o seu discurso de odio sí, Exactamente sí. Ois, bo, que, pues che, Dice es... unha cousa Ma, Máximo eh, en Mercedes mandan unha perta e un saúdo cordial dentro oh, sí, de Suiza que é <risa> que... ah, eh, eh, un primor esas és es. <risa> Ah, moitas grazas, un millón de bicos. Para ti tamén. tamén, de Suiza, cuidado, eh, moito galego en Suiza, Moito, moito. <risa> pois pues para ti tamén, ses, de verdade. Eh, non te incomodamos máis. Foi, foi. Pra... incomodades, Foi un placer estar contigo estes minutiiños, eh, dedicáchenos bastantes minutos e eh. agradecémoche moito. Agradecémoche Espero, espero e desexamos que o, o día 27 teñas muitísima audiencia e muitísimo éxito. Moitísimas Me... gracias ¿no? Eu Me... gusta saber que para vos sempre estou Muy Pois es, foi para nosotros Foi un prazer que nos ajudaras A ser máis felices Moitas grazas Até logo